بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر إن الله اكثرى من المؤمنين أنكتهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبسروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز ونستغفر ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن تجيئات في أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يزل فلا خاضيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد يمته رسوله أبسأ الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يتعي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا اما بعد فان افضل الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نار ثم امابع قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فقال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَتَتْخَرْضَ صَوْزًا عَظِيمًا ثم أمان ستورة الله تبارك وتعالى ستورة له إذن na svim njegovim blagodatima koje nam je podario. Bez toga da smo im zaslužili, svjedočimo da nema drugog bogosna Allah azzawajal i da je Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam posljednji Allahov poslanik i prešed svih poslanika posljednji se istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koga sljedi na pravom je putu a onaj ko glavu okrene od njegove upute na svoju štepretu učinio i Allah se barek da sada time neće naškoditi neka Allah njegovu čestnu u porodicu njegove ashaave i na sve njegove sredbenike do sudnijeg dana Poštevana moja vreća mi smo zadnjo, zadnjih nekoliko hudbi govorili o jednoj o jednoj temi a tema je ono što je najvelicenstvenije u našoj vjeri ono što je najvažnije u našoj vjeri ono što je najbitnije da jedan čovjek zna, jer ako ga ne zna onda to neće moći ni imati makar je mislio da imati tema su riječi Allaha Sebaraka Wa Ta'ala koje je učinio vratima na koja ulazi onaj ko hoće da postane njegov vrub koji ga ubožava riječi La ilaha illa Allah riječe o kojima smo govorili nešto a o njima govori Islamska ulema tokom svih vijekova i o njima su govorili Allahovi postanici i vjerovesnici njihovi sedvenici jer su oni osnova i oni su ono što je došlo prije svih drugih obaveza i prije namaza i prije za i prije Hadža, I svi drugih propis i dalja ko su svi oni važni. I vrijedni i mili i dragi Allah te barekota. Međutim one riječi to što kažem u temama kuhlah. Povjerite na Ilahinnallaha, jest riječi zbog kojih Allah te barekota sve stvorio. Ne jeste im. Stvorio svoja stvorenja radi njih. Sposobni ste uspostaviti pravednu vagu mizan i zbog njih stvorio sudni dan i zbog njih je stvorio džanete džahannam i zbog toga su ona, one osnova, svih osnova i samo onaj ko njih nauči i ko njih slijedi njima se pokori naći će spati i naći će da je robovo samo Allah, se je rekla tada. A onaj koga to maši, koga to dobro zdobite, nema mu spasa niti mu ima utočišta, nema mu spasa niti mu ima utočišta, zato kada govorimo o ovoj temi, moramo više ili sadno neke stvari ponagati kako bismo ih naučili kako bismo ih ispravno shvatili, kako bi nam te stvari postale jasnim i poznatim i da nas niko ne može posom tom pitanju zvuniti. Već da osnovu naše redina, naše vjere koja se zove Islam, a to znači predano za glavice Barak Hrcada u onome što on traži od od počtoga. Faruk pa, braćo, govorili o šartovima ili uslovima ispravnosti tog shehadeta, to jest tovih griješi laž i laž. La, la. Govorili smo i spomenuli smo prvi pet šartova. Od kojih su znanje, nasuprot neznanje, znanje o ovim riječima A kada se ono pojavi, nestaje neznanja. To znači da u isto vremenu ne može biti i znanje ovim riječima i neznanje ovim riječima. I njih u ovom značenju. Drugi je čvrsto ubjezljenje u ono što si posvjedočio da nema Bogosim Laha te baraka zana. I to jesmin koji potiskuje sumnju. Pa kada je on prisutan, sumnje ne može biti. Treći svoj repi da je eh, laj, iskrenost koja je suprost širku to jeste da se sa ihlasom, sa iskrenostju velik povjeda samo Allah te bare prasada i da se Allah ne čini širk u bilo, kojem dijelu ili riječi četvrti smo rekli da je fit. istina, istinoljubivost istinoljubivost koja je suprost na laži u svojim rječima kada se rekao la ilah, la la. da si bio iskren da nisi bio lažov kao što su lagali monahici židovi koji su bili u Medini jevreji pa kada je došao islam našli su se ne mogu se boriti protiv, protiv njega i vidjeli su jedini spas da kažu la ilah, la la. ali su tome bili lažovici Ladanicu Allah, Allahu Tebbarak wa ta'la i njegovom poslaniku s.a.w. muslimanima. Zato im je Allah Tebbarak wa ta'la da će biti u najnižnim predelima Jahannama. U najnižnim predelima Jahannama. I rekli smo da je peti šab ili uslov ispravnosti šehaara s.a.w. to jeste ljuba prema onome što si posvjedočio kada si rekao da je jedna jedna vala. Ljubav prema tome. Ljubav prema Allah razdobljenje ovom poslaniku sada Allahovi 18. Ljubav prema dinu kogela za dašanu hu I ljubav prema toj vjeri koja se odvaja mimo svih drugih vjera. I koja je posebna u odnosu na sve druge vjere. Ljuba prema tome što ti što tela se baraka saladovo do tih vrata da čuješ riječi Ajla da la da ih razumiješ da ih naučiš i u njih povjeriš i da možda ih prijediš. Ljuba prema tome. I to je taj bonus i to je ta sreća koga je povodila. Zbog toga što Allahu se baraka saladovo prema njemu ogromne. A nego zbog toga što je neko inteligentan patos trakcijom. Jer ovaj din nosi i doktor nauka, ali ga nosi također i čovjek koji ne pisne. io on nije rezan za titulu, io on nije rezan za položaj. Međutavimim je bilo rogova i rogova koji su bili najveći učenjaci umetu. Najveći učenjaci, svi su njima išli a bili još robovi. Zato što je to pravda Allaha te baraka tala ta da ovaj din ko hoće da ga uzme i ko hoće da ga srijedi i ko hoće da mu se iskreno predat on ga uzdiže i on ga penje na vislice stepene a onaj ko hoće da se poigrava s njime onaj ko hoće da se s njime da s njime crguje e onda once docele da poniti toce poniti mnogje mnogje ot oni kui su bilio umetu i ot oni kui su bilio umetu umetu mahrie ovo umetu <coughs> šesti bracio šesti šab i riuslo i spravnosti šahada dalla ilaha illa vada otje bracio Ovo mora da se zapamtimo. Ovo braću morano da zapamtimo. Kada kažemo šak, znači to je uslov bez koga, ako ga nema ne postoji šehadev. Ako nema tog uslova, onda ti ne postoji šehadev, to je šehadev ti nije valjan. Basim. Zato on mora da se nauči braći. I mora da se u svoje oči juši dobro. I da se pamci, i da se sluša, i sta ne jasno da se pita. Jer od toga, od toga ti zavisi šta ti je sa svim žehacom kojim šta ti je sa namazom koji panjaš, šta ti se sa ostalim dijelima. Od toga ti zavisi. Ako od toga budeš glavo kretao i ne budeš ti joj da shvatiš i ne budeš ti joj da učiš i ne bude se interesovalo stanje ovih pitanja, onda za zasigurno nećeš imati hajera, nećeš imati hajera onome što nešto radiš od istana. Nećeš imati hajera. Zato ove stvari ponavljamo da bismo i naučili braću. Jer mi nismo i ne dolazimo u meštidima. Niti smo ušli u ovaj din da bismo eto, nekako bili u neku skupinu koju nazivaju muslimani. Mi smo ovaj din došli <clears throat> da bismo se spasili. Mi smo u ovaj din da bismo se spasili braću. A kada ti je potrebno nešto da se spatiš, da spatiš svoj život na ovom i na budućem svijetu, onda to ne može biti nešto štime se možeš igrati. To ne može biti nešto oko čega ne postoji nikakvog interesovanja kod tebe. Ne postoji ljubovi, ne postoji mržnje. Ne može to. To ne spašava takvo stanje. Već mora da postoji absoluštna uključenost. U sve ono što se traži od tebe, ako hoćeš da se spratiš, dosta je vremena prošli za u kome klanio i ne panio, držao ka panu ne držao, pio je ne pio, alkohol, činio nema rad ne činio, ako ti je samo bago do neko muslimansko ime koje se prepoznaje muslimansko, svi su bili ravnopravni. To je vrijeme za odbude. I nemoj da se neko ide dalje, da je neko ide dalje taj put. I da mi se ipak otide kad, se para, kad se Već kada je meta Allah te vara kotaala. Već kade do što blagodat Allaha atlejem, onda više nema, nema više okretanja i vrdanja. Ili će skuđvati pa će spasiti, ili ćeš ostati pa će, Šehid braćo šahada tala ila allah yeste inqiyad inqiyad braćo znači potpuna predanost i pokornost ono me što zahtijevaju riječi šahadeta potpuna predanost i pokornost u svemu onome što riječi šehadeta zahtjeva i o tebe. To jeste kada si rekao la ilaha illallah šta se traži o tebi u prvom dijelu šehadeta? Traži se da napustiš sva božanstva koja se obožavaju ili koja će se obožavaš ili početi da se obožavaju da si još ti živi. Da i sva napustiš i da se svi u njih odrekneš i da se boriš protiv njih da ih mrzniš i da uspostaviš nepre testo prema njima. I da sad din posvetiš samo Allah te A kako će posvetiti dina Allah te Osim da mu robuješ kako ti je propisao u Qur'anu i poslanika sallahu alaihi wa sallam. Zato je inqijad vraćio pokornost u svemu onome čime se šehade zadužuje u svemu onome cimete šehade zaduže. I kod ovog braća suba moramo dobro da povedemo računa o svim našim radnjama i o svim našim stanjima kada je u pitanju pokornost Allahu Đanršanu njegovom poslaniku sr. Allahu Aleyhi wa srb. I to pokornost je rad u kome se traži isključivo rad radi Allaha tebara krasale i traženja njegov zadovoljstva subhanahu wa ta'ala doka za raši surana je ku no u obagiznosti odnosno u postojanju ovog shabta i ovog usta za ispravno shihara sala ilaha illa allah u suri az-zumr brojte na kaže Allah subhanahu wa ta'ala na wa anivu ila rabbi wa aslimu lahu min qabli an yasiya kumuri azalu summa I povratite se vašem gospodaru o eslimu lehu i pokorite mu se odnosno i predajte mu se. Min kam an je je jako moj azar prije ne vodivám kaz nalode zben na savun, a zatím vám niko ne možu pomoć, priči za vám niko ne možu Allah prilići. oddala se bara wa Bo je nibo Vratite se vašem gospodalu. Povratite mu se. To jeste sa teobom, sa pokajanjem, sa tražanjem oprosta. Vratite se vašem gospodalu. <tip> <tip> I pokorite mu se. Naredba Allaha tebara Da mu se pokoriš. Šta radi je rob koji se pokori nekome? Šta mu radi? Radi sve što ona i traži od njega. To je pokornost. Kako se može nazvati pokornošću ono u čemu si ne pokoran? U čemu ne radiš pozdravstvo onoga kome si se pokorio? Da se je došla naredba i pokorite mu se ili predajte mu se, pa je došla hodin toga prijetnja. Minu kad li, en ja si jako mora, a prije neko vam kad nadođe? Što znači, da onaj ko se ne pokori, Sano da breka te barek Allah Dali će me Allah te barek Allah u nešto novo mjesto? Ili ćemo ozoditi zaheret? Nije. Nije poznato, to je samo uz Allah te barek Međutim, Allah. Međutim, svejedno, kazni Allah te barek čovjeka na ovom ili na budućem svijetu ako mu ne ostane više vremena poslije kažne svijetu, da u životu i ne pomogne ga da se pokalje. Opet ga kažna čeka na naahirat. Opet ga kažna čeka i naahirat. Zato je vraćao ovdje dokaz da je poklonost Allahum te barake wa ta'ala i onome što šehadat od sebe traži, uslov da bi to šehad je bio bio ispravljen. و سوري براتيو النساء سوضى لسهتفئة من آية الله تبارك وتعالى ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حليثا واتخذ الله إبراهيم قليلا قال لزيشني كوي بولد يارك كوي لبشير دين والأموداء كوي سفردو الله تبارك وتعالى wakwa muhsin i ustojov štini dobroja jela waztada minleta Ibrahima khanifaa i koi sledi Ibrahima u veru čistu waztada Allahu Ibrahima salila a Allah je uzval Ibrahima za prijatelja za srysno prijatelja uslja Allah subhanahu wa ta'ala ovde da je najbolje vera Onaj koji se predala Dešanu, preda onaj mu se pokoriyi u propisima koje je ono peleson stanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Preda mu se jak samo tomu se pokoriyi. Zatim čini dobra djela. I slijedi je Ibrahim alejselatu ve selam, ki studija. Ako će ste vjerovati Allah tevara ke taana uz Ibrahima Ale i srāt vāsālām zasluga prištnog prijatelja. Pa ne može biti, braćo, ne može biti da se neko ne pokorava Allahu tebāra kratāna, a da je ustao vrijeme onaj koji je predan Allahu tebāra kratāna. Nisi može biti onaj koji čini dobročinjstvo, Koj je pohvali Allah te bareka ta ta osoba ne može biti ni onaj koji slijedi vjeru Ibrahim alejselatu A sala. okay. da nije sada kako da mu Allah te bareka da zaštiti, ta tako. I ovdje kažemo ja. Ovde vidimo da nas Allah te bareka ta ala nas na vjeri Ibrahim alejselatu I razmišljajući ovom aarijatu braćo sjetio sam se onih koji danas tako bučno govore o islamu izvornom kao da je to nešto što je prema vidjeno. Da su danas druga vremena. Da je danas drugo stanje, drugašći uslovi, kultura i sve ostalo s čime odbacuju Kur'an i sunet I se Dinu kako je objavljen poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. O to krivoj logici šejtanskoj logici baca. Znate šta je trego da šta treba da da kažu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Trebalo je da, da mu kažu kad je živio i brak Malik sallallahu. Prikoj koliko vekov je on živio, koliko je samo loh poslanik ili između njega i tebe, Mohamede, gdje da se mi vraćamo na Ibrahimovu veru sada? Šta bi bilo sa Ashab koji bi to rekao? Šta bi to taj koji bi rekao nećemo vaho postaviti ćemo se vraćamo na Ibrahimovu veru, danas u druga vremena. A danas, ljudi sa doktoratima i sa magistratima i sa titulama raznih govore još stotinu puta gore stvari ponižavajući sunet poslanika sallahu alaihi wa sallam i sunet ashaba poslanika sallahu alaihi wa sallam i opet na sva usta cijenja na gospoda tako je ti na gospoda sva gospoda koja je lajna isla i na sunet poslanika sallahu alaihi wa sallam sva se naziva gospodom I biti se takvi skadov, doklaviju. Ako bih Allah se baraka sale uputio isla, pa to sve da govore istinu, sadite šta bih bi im resili? Rekli bih ovaj poludnik. Ovo je, nešto mu se zesilo, općinjenje nečine. A ovo je u stvari samo razlika, između čega znači? Između onoga koga Allah se baraka sale uputio, na pravi put, između onih, koji imaju neko teoretsko znanje, odnosno prije ćemo reći da imaju nekakve titule koje se među ljudima vrednuju, ali nemaju upute. I zato onaj ko ima uput radi dobra djela i obožava samo Allah se bave ko sada. A ona ko nema upute, makar ima sve titule dunjavučke, ne može lahke, da obožava Allah za rešanu bada Moširka ne čini. Ne može. Zato nema dobrih djela i zato su takvi upravo najveći danas pogoditi Bože proti suneta poslanika sr. Allah. A dir Allaha dželješanuhu kao što smo videli iz zajeta iz ajeta ne izdvaja nikoga. Već kaže koje bolje je vjere od onoga ko se predao Allaha dželješanuhu. Nije rekao Allaha dželješanuhu koje je bolje je vjere od ovog profesora i doktora i magistra koji se predao Allaha dželješanuhu. يجريكو تونو كاكو سيهد الله عزيزان ذاتو الله في بارك وطالعك نسبم لي قصول آلهم راني شهد الله أنه لا إله إلا الله الله سيدوشي يدنمى بغو سم الله أنه لا إله إلا الله دنمى بغو سم الله عزيزان والملايكتو I to se da se mele. On u nuru učenjaci i to da on praveto postupa. Znate vače šta kaže sam učenjaci, šta znači, šta ovde znači učenjak ulema? Ko je Allah sam spomeno da svedoči da nema bogosna te barkata. Ona ulama koja je naučila la ilaha znaju iznačeno radi i u tome se predava su to, to lažne baračotadaši riječi, šireći, šireći značanje tih riječi. I pozivaju se sve te riječi. To je ulema. To je ulema. I ako bi danas mnogi od onih skupine htjeli da ni stavi stavimo pod pod taj kros i da narod misli da su to oni. Međutim Nema učenjaka i nema znalstva kod onoga koji nema upute, kod onoga koji je u grijehu Allahi, kao što su govorili ahabi, kogod učini grijeh, on je džahil. Kogod učini grijeh, on je džahil, pa u onoj mjeri u kojoj griješiš, u toj mjeri si džahil, ne znali ste. A u onoj mjeri u kojoj ste pokorašali, u toj mjeri si učenjak stvore razlike između učenjaka kod Allaha te bara neznali im sami. A ne kao što su danas nažalost vjećina svijeta gleda svim očima. Da su učenjaci samo oni koji su donijeli diplomu da je neko napisao završuje fakultet ovaj doktorirao, ona administriruje tako dalje i tako dalje. Zato je, braći, ovo jako važno ovo je jako važno da čovjek nosi s u ovo znanje da čovjek nosi s u ovo znanje da kada dođe neko, pa predstavlja se, silo sam ovaj, ne znam, se da je ugledao jednog čovjeka, ovaj koji je pa se predstavlja koji prvo što izgovara, izgovara ja sam doktor nauka i tako da. A kada mu čuješ poslije što govori, i koji kupr, i koji nefati, valja svojim jezikom, a ne bi ga valjao da mu nije u crcu, onda ti postoje sve jasno. Onda ti postoje sve jasno še i pandemije sve pomogao da ostvare samo da pogleda jedina Laha Dezašanu. Popet ću ti do doktora, popet ću ti kdje hoćeš goreti. Ali samo, samo da te ozvima sa Laha Dezašanu. E za to, brać, nema smjesnije da neko ne, ne sta pogrešno. Nema smjesnije da mu bude doktor nad tim doktorima. Ali doktor, doktorku je predan Laha teba, Tebara Tebara, i koji nosi njegovo znanje, koji širi njegovo znanje, koji radi po tom znanju i ne otvrće se niti na funkciju, niti na društvo šta traži od njega na one koji ga prekvala i tako dalje. Onda je to hajir predokad da taj brat među nama ima, ima znanje. I taj potpada hod ovu skupinu i on je inšala još na većoj derebi zbog tog znanja koje koje ponekad reče nego kod kod drugih semana. Međutim, samo samo znanje kao znanje ili sami nazivi nigde nije tako mnogo. Jer tu nije Allah te barekallahu na taj razlike nije napravio razlike, pa da kaže najbolje vreme je onaj koji je doktor nauka. Najbolja vjera je onoga ko je magistr Onaj ko je dekan fakultetu. Ne, ne, ne. نابلية لهنا قصته قد الله وتبارك الله. تو هي هاي نابولية، نابولية دين. تو هي الدين اللي ذاقها شابه. وتوري قال الله سبحانه وتعالى بسم الله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بعروة الوثقى والى الله اخرت الامور onaj ko se sačim preda Allahu Jalashanku onaj ko se sačim preda Allahu Jalashanku wahu amoksi wa i usto čini dobroje djela se ka distanča tebira urvatel vuzka ta se uhvatio ili prihvatio za najsvršću već za najsvršću već drake ta predano sallahu Jalashanku ta pokorno sallahu Jalashanku i to činjenje dobrih djela kojima Allah s.a.w. zadovolja jer to je ta najsvršća reza u drugom ajetu o njoj uzvišanj s.a.w. kaže len ti stane na ta koja se nikada neće prekinuti koja se nikada neće prekinuti koja je to reza koja se nikada neće prekinuti to je reza la ilaha illallah. ta reza je breću la ilaha illallah ko svih mu to znači što znači da samo onaj ko se preda Allahu te Allah s.a.w. Potpuno, potpuno mu se pokori taj je u stvari spoznao tu vezu odnosno spoznao značenje riječi i podima živi i njih drži i zato su mu one najjače veze koja se neće prekinuti kao laste glare pro se to je i zato vraću u oraskom jeziku ovdje je je spomenuta riječ iz tempeke iz tempeke Iz Mceke ne znači isto što i Mceke. Mceke znači uhvatiti se jednom rukom da nešto. Međutim, iz Mceke znači to što kaže sam učenjarci, sa obje ruke se čvrsto za nešto dohvatiti. Jer nije isto, kada ste dohvatio za istom samo jednom rukom, a druga čestava slobodna. <coughs> On da će i, i osa za nešto drugo onom slobodnom dohvatiti. Kada što najdeš i dohvatiti. Međutim, kada se ti sa ruke čvrsto dohati do Islama, on da nema više štigla, se dohvatiti za nešto drugo. Zato ovdje Allah se, barakar ta'ala, kaže da ona to se predao Allahu taka se sa obje ruke čvrsto prihvatio zavizu koja se neće pritinuti. Zavizu koja se neće prekinuti, to je se koja će do Allah želešanuhu iz nekog zadovoljstva, subhanahu wa ta'ala. I mnoštaje vrati koran sti, ajeta je koran sti, ajeta koji nam ukazuju našta ukazuju na obaveznost pokoravanja i pokornosti onome što znači reči dajalalah. Ono mesto je inna lillaha nastae kao obavezu kada izgovoriš. I ovde vrati spadaju stvari vezano za pokornost Allahu i vezano za pokornost Muhammedu sallallahu Da to je ovdje jako bitno da je ovo muqmin svati, da, da je ovo muqmin svati pitanje, da ovo pitanje vaše šehadeta. I u svakoj stvari kojoj se nisi pokorio, još se gore, stasi njimu, stasi Allah se govara, koje stavlje njegov Allah mi je da dobro razmisliješ i da vidiš da nema drugog puta. Da nema drugog puta kad pati, kad zadovoljstvo do, do tvojeg gospodara, osim puta pokornosti isteje Allah dželle džalalühue ve poslaniku Da to molimo Allaha te bara ka tara da uspješni njegov da nam podari snage imana s kojom ćemo se pokoriti Allahu dželle džalalühue i u svakoj stvari za koju ćemo. I sad znamo da je to učinio Allah te bara ka kao što su to učinili taj poslanik sallallahu alejhi ve Pa je to učinilo najboljom generacijom i najboljom skupinom koja se pojavila na zemljenoj kuhli. Najbolja skupina. Najbolji narod. Upravo zbog toga što nisu pitali jeli li to sunet ili je pazio? Je to pokuđeno ili je zabranjeno? Ne, ne. Rekao Allah pokoravam se. Rekao poslani sallallaha jer se ne pokoravam se. I nemam sada da pitam, jer tome može biti samo hajir, nikada ne može biti šerrat. I danas umet koji se razbolio i boluje od opake bolesti koja se tako višti. Tako mi Allah tebara, nije do toga došao, osim što je napustio poklono salavđe šlenjeg opustanik salavara. Odlaže se laž, odlaže odlaže, odlaže odlaže. Nije da se čovjek pokori Allahu džellelahu njenom postani sluga. Sažme nešto od laži. Sažme nešto. Kako lider gleda? Neki je koristi, neki štete, neki ne, ne znam ovaj. Ni sam šta ljudi hoće da proizvedu. Ja bih pa je se da ti trebaš da budeš roba Allahu džellelahu, da mu robuješ, da ga go obožavaš a ne da te igraš. Ti si shvatio da je sve Allah na tebara kada stavio njegovoj moći. Ti to shvatio? I da ti on daje odskrbu. I da ti je on ustraćio kad hoće. I da ti on daje život jer će ti godinu uzeti kad on hoće. Nekad hoće četljik i amerikana sredinbe. On uzima kad on hoće. To je samo njegovo pravo i njegovo moć. Niko drugi koje pa ne može. On uzive onoga komu se pokori iskreno i ponišava onoga ko kod svoje odlaze. Zašto da se danas muslimani da igraju, zašto da danas muslimani odlažu stavu, odlažu stvari, odlažu, odlažu, odlažu? Allah nikada u Dunjavogu pitanju niko ništa ne odlaže. Niko ništa ne odlaže. Kada mu tu ukaže da zaradi nešto, one sekunde odlazi se u što treba, ide da to zaradi i ništa ne odlaze, neka pa sve dnešnje godine. Ne zna, ako trebamo, hoće, hoće da mu bude manjka, a samo li još da mu je do Kako bi džana, kako bi to kako bi to odradio. Međutim, kada je ono što je mnogo vrednije, ono od čega se, se zavisi tvoja vječnost, onda ljudi odlažu. Odlažu i ne, neće da nauči, neće da sve zna. Neće da interesuje da ne se pokori. Čuo za propis, međutim, ne interesuje go što je to tako radio poslaniča razlaka. Ne interesuje On danas se uklapa u, u ove klimarske ustave. Međutim, Allah je preće. I pokornost njemu, njegovu poslaniča razlaka se je preće od sve se je barek Da nam podari jasnoć. U ovom je din. Da znamo ispravno ovaj din. Da nam podari, znali koji će nam koristiti a facciamo smoothie e spetti che seteni negovi se vrače ne se preoccupate le sera e la hnava. Nauče te e seguireti a da ne se naći na poteškoći. I da ne se naći na one koji će mu se suprotstavljaju i koji će ga zje čini. I da ne se naći na one koji se zaštićava od njega da to napusti. I da se vratiti prepletnem našim život. I taj put je poznat. Jel'at je govara koji je od nije to u Kur'anu časnom. Nije to sakriv. Već kod prvih objava tom poslaniku s.a.v. ukazujemo upravo na teškosu kada se pojave ore riječi kada počne je pozivati ljude u te riječi. Pa je rekao poslaniku s.a.v. da mora saboriti i da ne prigovara Tržeti da to teško. Kao što kaže Allah te i ja je htio da ćer. Oti pokriveni. Kum ta ande. Ustani i pokmini. Ovo je zašto dakle druga druga objava nakon i krek. Odstrili se nakon 3 godine. Dolazi ova objava. Kum ta ande. Ustani i pokmini čim upominje, našto upominje? upominje sa ljetima la ilaha illallah upominje ljetima la ilaha i zato ćemo vidjeti da ko sanih sallallahu alaihi wasallam stavli šok otjabe i stavlom podzivio ljudi u ljeti la ilaha illallah kojima ih je odbracio od širka da danas ne bi neki došli glupaki, rekli Pa i Muhammed sallallahu alaihi sallam je išao pa, so, među mušlicima, ta, tamo znao je da u kjavljima 306 pa išao među njima tamo i stalo se tu nalađio i tu sa uh, je klanio, tu je sedio učio Kur'an i tako dalje. I jeste poslani sallallahu alaihi sallam, sedio pred kjavljima. Izrazio svakom danu. Ali izrazio da sprećava ljude da čine širka lahu tebara krasana pozivajući ulaj lalaba. -ah, A ne da bi im te pridružio kao što to danas. Hoće neki da kažu, mi ćemo ući unutra pa ćemo iznutra da radimo. Mi ćemo ući u islansku zednicu za koju znamo da je od do pjesne se pohvalila i da je ostao samo naziv islanska i ništa drugo. I mi ćemo u parlament i znamo da je to šećanova kuće pa ćemo odsud mi da, da djelujemo i tako da vidimo. Prošlova Srba Bavljevi srednje mi odvraćao. Odvraćao ljude od širka i pozival u teohidu. هي هو انه شو الله تبارك وتعالى استاذ اпомني وربك تكبر اذ فوقا غضاره велиك بواسطه ياذك تطهر يسوي وجهه فيتي ورذ تهجر اكميرا اذولا ترجوتك تولي ولا كن I ne drži da je mnogo, ne prigovaraj držaj ti da je to mnogo što ti se nareči. Vali je rabbi kja fospir i sad voli krti podnosi u ime te glareći ovaj njim. Pa Allah je Allaha za ukazao u rječima i ne drži da je to teško da je to mnogo. Nemoj pregovarati zbog toga, je našta nato kada počneš Muhammele pozivati u ove riječi da će postati teška ova stvar <coughs> da ćeš naliti na teškoće i na suprostavljanje strane ljudi i na protelivanje i na mučenje i na ubijanje i tako dalje tako dalje ali nemoj da prigovaraš zato zato što je većina ovih riječi veća nego i sam ubisto Allaho i poslaniti veće su riječi nego sve drugo nego sve drugo. Zato mu kaže, bolje razli i kapacije. I zbog Boga gospodara trpi, podnosi. I to je put koji je, koji je zate Allah te barez da. Zato vraćamo je. Zato vraćamo Ovaj din, što učimo, Ko slijedimo i u kog smo ušli, sa jekrinom, inša Allah, sa znanjem, sa iskrenoštjom i odanoštjom Allahu i pokornost i sljegljenjem poslanika sada Allahu te baraka od tada ta njegove tahva zato nemoj niko da očekuje nešto drugo i mi moramo da nastavimo i da što više učimo i da se što više pokorimo Allahu te baraka od i da što dosljednje sljednje on poslanika sada Allahu te baraka jer nema drugog kuta Nema drugog puta. I ono što se dešava u današnje vrijeme vedano za nas sve te prijetne sva ta progajanja, zatvaranja pregled i tako da tako da i ubijanja sve to od tog suneta i sve to od te stvari. I nama nije važno na što ćemo naići. Važno nam je da nas Allah se bade kad sada pomogli da nas podrži. Da ustajemo na njegovom putu i da ga sretnemo ponositi sa vječima ilaha illallah a nije nam važno nas od toga pogoditi ako ćemo Allah teb. tada biti uzadovoljiti nije nam važno jer je ovaj put poznaći ovaj put je jasan pa ja ćemo obožavati Allah teb. tada na ovom mjestu dok nam ne zabrane dok nam ne zabrane kada nam zabrane promijenit će mu zalahu pomoć mjesto boraka. Ali nećemo promijeniti ono na što nas je puti naš gospodar. Nećemo promijeniti. Makar to bila želja i nastojanje svih koji su uključeni u ovu stvar i koji nastoje da sa raznih aspekata da ovu stvar uguše i da je nekako preokrenu i da je nestane i da, toga, da se to ugasne. Jer sam slušao ljude koji tako govore i koji traže rešenje da nestane ove skupine i znate, znaju da svi vam to ne mogu da uradit. Znaju. Svi su toga što. Međutim, došao jedan šeitanog pa nudi rešenje da njim se ponudi Ova je pomoć, dobra primanja i tako dalje, sve se oni kaže, ovo je to mać od sede. Što da kaže, prodat će vam poveo samo kad mu ti daš norac. Zato mi moramo da učimo naš din i da je već pravno znano i da mu znano cenu i da nikada ti monafici tijakini ne mogu ponuditi od sebe nešto s čime će moći da kupe naš din. Nikada to ne mogu postaviti. Nikada. I da im javno to udite kažemo i oči da im kažemo da je istina jedna i ona je tu i Allah nam je podario i poklonio i dao nam je ovaj manet i za nju će nas okupiti na sudnjem danu i pisaći šta sam s njom Zato ga ćemo samo kada budemo ovu spa dobro spuhali i dobro naučili i dobro prihvatili i otvorili naša prsa da Da ta stvar svoje mjesto unutar. Ne da samo na vanštini bračke. Ne da se neko Ne Nemoj da se neko varaje. Pa da samo se, se obvanjuje s vanštinom. Zato nas Allah se varaje sada uči svojoj častom snizli bračke. kada nestane, kada nestane mogućnosti da si tolije da ljela samo lako je lišanje. Postanu jati kritici. Ljub, poće da se ubijaju, da se zastaraju itd. da te muče, tebe furaju itd. Na reći je ti Allah se govara kretara da tražiš drugo misle. Da tražiš drugo misle i njegova zebe prostrana. Njegova je za me prostrana. I u ovom, ovome ćemo išava boliti drugom prilikom zato što je jako bitno da ovo pogledamo i da shvatimo. Jer čovjek previše se nekad reže za neke stvari, a nije svešan da im je upravo njima dao prednostno da vas gledešavanje bolesti. Međutim, rješenje je samo ono koje Allah za rešenju da, nakon što bi se pokorio. Pa ako ti da rješenje da promijeni državu, promijeni državu. Ako ti da rješenje da izađeš iz svoje mjesta iz koga ste rodio, izađi iz njega. Jer izašao je li Muhammed sallallahu iz mjesta koje je najbraže Allah sallallahu sallallahu sallallahu izašao Da bi se poslije Da bi se poslije vratio. Ali kavraba a ne kao ashba, će mnogi doći pred Allah te bara a to će biti rad nov i tu će istreku kada te Allahu, Allahu, bili na Allah dželšanhu, Allahu bismil, potlačani na zem. Andjetim Allah kebe te baraka tala za moja zemlja nije bila prostrana kada se neki seni, kad nije bila prostrana. Da to taj Allah kebar karan što na Nikovo borarište će biti žehendak, a kaže ružna tome. Ružna ruž tome. Zato molim Allaha te barati o ta rada na suštveni nego tu. Da nam korisno znanje. Da nam podari dobra na dobra koje imamo. Da nas okupio cilu oko Kur'ana i Sunaka srana, da nam podari iman koji ispršava i koji korisna da nas sačuva dijela rijaluka pretvaranjem te mjesta da nas sačuva riječi neiskreni i dijelan iskreni molim da te govore kao tada da nam oprosti naše grijeve da nas godi sad dom s on zadovoljen i putem koji je on ukazao u Kur'anu i sune popisanih Salamatnika da te govore kao tada da su mu jedini za pomogu muslimanu cijelom svijetu. Da ih im broj poveća, da ih snage na snagu koju imaju. Hvalim Allah, Tebora, Katara, da ustobodi muslimane koji su pali po zatvora. Da im olakša iskušenje na koje su pali. Hvalim Allah, Tebora, Katara, da ih izvede kao slobodni i kao rogove njemu, kad se ila i sačuvao je suočen na kojem upadili, oni su na predvoru, sada da ne podreže susjiva. Znate što važno je djeca. Da ih drati na trave i da ih izmestošedite sve. Ali والله سبحان الله طالقم. Čekajte, neđajte. A on podrišnavi, te učio sve nebom put. Da vidniko da će stranom ci, da budu prećedni, budu odučeni. فلن الله يبارك وتعالى إخبارك ليس كفو بذلك ده ناس يستفنين هو يستفر ده نما يستنعون سبحانه وتعالى ده نحن نضمع كبير فده نعم نجد سماء بودورية إلى الله يا أمتي أنا اللوان فالشمس تري في موركا يا امتي تجاهيلي ما ظاهره سنكون في صفين شربنا fa rastu القرآن <تصفيق> إني وإن يكن البكاث نقيصة أبكي لحالك سائر الأزمان وأضل أن تجو بالقصيدة بيرقا حتى